3. Um stjórnar fara á héraði Hérað skiptist í fjóra parta Fjórðungana sem þegar hefur nokkuð verið aðvíkið Þeir eru auðvitað eftir áttunum Norð, Sunn, Aust og Vestfjórðungar Síðan greindust þeir aftur í fjölda sveita eða reppa og báru margir enn heiti gömlu höfðingjættana Þegar hér er komið sögum var það mjög farið að riðlast að ákveðin ættarnöfn væru bundin við samnemnda sveitir. Tókar voru að vísu nokkuð sér á parti að þeir byggu enn nær allir í tóka sveit. En sama var það ekki sagt um aðrarættir, svo sem Bagga og Bófinna. Utan við fjórðungana komu svo Mærin, bæði austan og vestan hér en þau voru Bukksveit og Vestmæri sem bættist við hér að RH 1462. Á þeim tíma var varla um neitt stjórnvalda ræða á hér aði. Ættirnar sáu að mestu leiti sjálfar um framkvæmt eigin mála. Hoppitar vörðu mestu af tíma sínum í að framleiða matvæli handa sjálunum sér og síðan að neita þeirra. Á öðrum sviðum voru hoppitar yfirleitt örláttir og lausir við græðiki. Þeir voru ánæðir með sitt hlutskipti og hófssamir en svo að sára litlar breytingar urðu á jarðegnum þeirra, bændabílum, verkstæðum og búðarhólum frá einni kynnslóð til annarar. En á vörum manna lifðu að sjálfsögðu hinnar fornusagnir um viðskipti forfæðrana við hákonungin í fornistu eða norðborg, eins og þeir nefndana, langt fyrir norðan hérað. Þar hafði nú að vísu engin konungur setið í tæp þúsunda ár og grasið var fyrir löngu gróið yfir rústir norðborgar konungsins. Eingvað síður höfðu hoppitt að það ennað mælikvarða um heimsku illa sýðaðra þjóðflokka og vondra væta, til dæmis tröllla, að þeir hefðu aldrei heyrt konungsins getið sem var hámark fá fræðinnar. Af fræðnu fari eignuðu hobbitar norðkonunginum stofninn af lögum sínum. Lögsögu hans vildu þeir hlýða af fúsum og frjálsum vilja. Þeir kölluðu þau meginreglurmar og máttu vær mikils þar sem þær væru bæði fornar og réttlátar. A tókætt hafði löngum verið mikils metin á héraði að hitarhöfðingjar þeirra höfðu nú um nokkrar aldir farið með fylkistygn en áður fornbukkar. Fylkirin stjórnaði heraðskönnun og var höfuðsmaður heraðskvaðningar og hobbita herdeildarinnar. En þarið könnun og kvaðning skild ekki fram fara nema á neyðartímum sem ekki höfdu verið í háa herrams tíð var fylgistignin orðin lítið meira en nafnið tóngt. Samt nöyt tókaætt en sérstakrar virðingar því að hún var bæði fjölskiðbrúð og vellaudug. Hún lagði hverri kynnslóð til marga öfluga einstaklinga, oft dálítið sérvitra og ævintýra gjarnar. En þegar hér var komið sögu, töldust síðari eiginleikarnir ævintýra mennskan ekki til neittna mannkosta. Sú venja helst að nefna ættarhafðingjan með ákveðnum greini tókan og númeran ef fleiri voru komnir með sama nafni til dæmis Ísarngrímur annar. Eini virki embættismæður héraðs á þessum tíma var sveitarstjórin í stóru gröf, Mikla Delfing, og um leið yfir öllu héraði. En hann var kosinn á sjöárafresti á markaðsþinginu við hvítu ása á bökkum líðanda, það er á miðju sumri. En það var helsta embættisverk hans að standa fyrir veislum á hátíðum hérðs sem voru æði margar. En þó var störfum póstmeistara og æðsta lögvarðar aukið við sveitastjóra embættið svo að í raunoverum sá hann um alla boðbera þjónustu og gæsluna. Það voru einu þjónustu störfin á héraði sem nokkuð hvaða að. Engum voru boðberarnir margir og oft mjög önnum kafnir. Aðvísu voru ekki margir hoppitar vel læsir nýja en þeir sem einu sinni höfðu lært að draga til stafs, notfærðu sér það óspart, og voru að skrifa vinum sínum og ættingjum ef þeir byggu í nokkuru þeirri fjarlægð sem stæði í vegi fyrir að þeir gætu skroppið til þeirra í síðdegis heimsókn. Hoppitar nefndu lögraglu liðsitt, ef svo skildi kalla, lögverði. Auðvitað kom ekki til greina að þeir bæru einkennispúninga því að slíkt þekktist alls ekki á héraði. Til auðkennis festu þeir aðeins eigni fjöður í hatsinn. Segja mátti aðir þeir gættu fremur garða en laga og hefðu meiri afskipti af gripum sem gengu lausir en fólki. Allt í allt voru þeir tólf, þrýr í hverjum fjórðungi til að annast heimavörsluna. En auk þess þurfti alltaf að ráða nokkuru fjölmennar að lið hoppita til landamæravörslu en talaðeira var þó breytileg eftir atvikum og aðstæðum. Þeir skildu bæja burt allskins aðkomulíð, stórum og smáum, svo hann yrði ekki til trafala. Landamæraverðir þessir voru kallaður garpar, og í upphafi sögu þessarar hafði þeim verið fjölgað verulega. Upp á síðkastið höfðu borist svo margar ábendingar og kvartanir um að undarlegar verur og dýr væri á sveimi við landamærin og laumuðust hjá við þau. Þetta voru fyrstu merki þess að ekki væri allt með feltu. Eitt væri öðruvísi en það ætti aðsér og þá var farið að rifi upp sagnur og munnmæli frá löngu liðnum tímum. Fáir tóku í fyrstu mikið um mark á því og sjálfur Bilbo hafði þá til dæmis ekki hugmyndum að neitt sérstakt væri á segi 60 ár voru liðin síðan hann lagði upp í minnistætt ferðalag Nú var hann komin talsvertil ára sinna, jafnvel á mæli hvarða hoppita, þó ekki væri óalgengt að þeir yrðu hundraða ára og vel það En virtist ekkert látverða á auðinum sem hann átt að hafa tekið með sér heimur förinni frægum Hann hafði aldrei látið uppi við neitt hver mikill eða lítill sá sjóður væri, ekki einu sinni við fróða eftirlætis frændasinn og enn lendan ringnum sem hann hafði komist yfir.